Puncte de reflecție. Bună dimineața, bine găsiți dragi prieteni. Am trecut de ora 9 și un sfert. Ne reîntâlnim astăzi, după cum promiteam și mai devreme, cu analistul politic Arcadie Barbaroșie, director executiv la Institutul de Politici Publice. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Barbaroșie. Bună dimineața și bine am găsit. Ne vom referi, bineînțeles, la sondajul pe care ar urma să-l prezentați astăzi, la hotelul Alon, ieri ați organizat și un training unde ați amintit de percepțiile cetățenilor Republicii Moldova cu privire la vectorul extern al Republicii Moldova, mai ales în condițiile în care se apropie campania pentru alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie. Vom trece însă în revistă Noutățile de ultimă oră și voi porni de la anunțul făcut de vicepremierul Rus Dmitri Rogozin de a vizita în data de 24 august, dacă am înțeles bine, Tiraspolul, pentru a comemora operațiunile sovietice Iași-Chișinău în cadrul celui de-al doilea război mondial. Zic cu analiși că vine domnul Rogozin la Tiraspol să-i mai încurajeze pe separatiștii de acolo în condițiile dificile în care s-ar afla, inclusiv din punct de vedere economic. Și vreau să vă întreb în debutul acestei ediții despre ce credeți dumneavoastră cu privire la scopul pe care îl are în față vicepremierul rus, mai ales în condițiile în care are interdicție de a intra pe teritoriul Ucrainei și a Uniunii Europene zice că va găsi în cele din urmă o soluție. Exact la asta o am gândit și eu, dar -o -o să vină el <laughs> Pentru că -a, Nu este vizită Dacă privă, nu vine private, cu bombardierul, cum ai zis odată Dacă nu vine cu bombardierul, nu vine cu bombardierul Pentru că se pare că S-au cam ofilitare pe de bombardierilor ruși <clears throat> Și întrebare interesantă Fie într adevăr cum va veni el Va veni în vizită privată Într-un avion Ordinar de cursă Ca un simplu pasager Cum a fost nevoit să... Să se, se întoarcă data trecută aici, din, da, din Chișinău Dar și atunci Cred că, ok, nu cred că Chișinău Îi va interzice intrarea pe Teritoriul Republicii Moldova, deși Ar fi cazul Ar fi cazul după toate declarațiile În special Dacă ne amintim că domnul Rogozin A participat Cu Calașnică o În evenimentele din 92 și i-a tras înspre în partea dreaptă a Da. El e criminal de război, de fapt, conform legislației noastre, numai că mă rog. Care ar fi scopul? Este clar că scopul este, este o vizită? Este, în primul rând, simbolică. Nu cred că va veni el cu valize de dolari sau ruble rusește pentru tirasfol de care are nevoie, o stringentă astăzi situația economică fiind uh, foarte și foarte proastă. Dar cred că este o vizită simbolică pentru a susține acest regim, regim marionet al Moscovei, în aceste condiții dificile când uh, Ucraina consolidează controlul pe segmentul transnistrian al frontierei uh, moldo ucrainești consolidează acest control pentru că înțelege acel potențial militar care există în regiunile est ale Republicii Moldova, în regiunea Transnistriană, cum mai spunem noi în propriu, acest potențial militar reprezintă un risc la securitatea națională a Ucrainei. Ca și Republicii Moldova, de -altru. Noi nu prea vorbim de lucrul ăsta, ce opțione oficialii nu, nu prea menționează lucrul ăsta, dar în. Martea stânga-nistru, stânga, al stânga este consolidat un potențial militar, necontrolat nici cum de chișinău, care este un risc enorm, și o amenințare enormă la adresa securității atât a Republicii cât și a Ucrainei. Și noi înțelegem foarte bine de ce Ucraina încearcă să sapi iată acel șans uh, tank de-a lungul frontierei uh, respective. De ce vizita lui Rogozin este să susțină în primul rând, moral uh, acest regim, politic, acest regim să transmită un semnal din partea Moscovii că voi sunteți ai noștri și noi nu uităm de voi. Data este de asemenea simbolică. Uh, în această perioadă, în 1944, dacă își amintește lumea istorie, Doam. a avut loc o operațiune militară. Uh, foarte importantă pentru al doilea război mondial. Este una din cele mai mari operațiuni militare, deși nu se prea vorbește despre această operațiune militară, dar ea a fost într-adevăr una din cele mai mari din cel al doilea război mondial și care a schimbat radical uh, cursul războiului. În urma acelei operațiuni, să ne amintim, România a ieșit din blocul uh, cu Germania, blocul hitlerist, și a aderat la alianța anti-hitleristă. <coughs> Deci, operațiunea opera opera a fost, într-adevăr, foarte, foarte importantă, dar, de-ași, dumneavoastră, Rogozin putea să vină la București să, să... <gătă -i> comemoreze acea operație, La la Ia Iași putea să, să comemoreze acea operație, nu, el a venit la Tirasp. Pentru că acolo va că... promova altfel de mesaje pe care le-ar putea promova în alte părți, pentru da, că pretința că... eliberare acum e una controversată în rândul diferitor societăți. Uh, e, noi, noi nu discutăm astăzi da. de eliberarea sau ocupare, ocuparea da. da. Pasarabiei. Noi discutăm despre operațiune antihitleristă, care, în acel război dintre ăștia doi mari criminali, unde unul a câștigat. Un crocodil a fost mai mare decât un alt crocodil <coughs> mai puternic. Uh, da, noastră este perfect de dreptate. Mesajele, sigur că uh, în acest context vor fi formulate și mesaje de colorarea evenimentului respectiv, dar mesajele vor avea o, cu totul altă nuanță, altă culoare. Ele sunt mesaje de susținere acestui regim. Este foarte clar ăsta. Și... Um, Uh, o interpretare ar fi așa cum am eliberat noi teritoriul eliberat în Ghevene, teritoriul ăsta în 1944, așa l-am eliberat și acum Totuși, domnule Barbaroși Adică noi poate... trebuie să ne gândim atent la această da. vizită uh, Sigur că eșecul uh, operațiunii anti-ucrainești în regiunea Odessa și iată că eșecul previzibil în uh, cele două regiuni îndonețc, lukansk uh, schimbă completamente situația. Și atunci, cred că mesajele de așa-numită eliberare a regia Novorosiei, a Transnistriei și eventual a Basarabiei și a lipirii la Rusie, de nu prea au sens, pentru că uh, înțelegem, uh, și toată lumea cred că înțelege că Uh, nu poate Rusia astăzi, contând doar pe așa-numiții opolceanță uh, din, uh, din uh, combatanți din uh, raioanele de regiune de est ale Ucrainei, nu mai poate controla situația. Doar o intervenție masivă militară a Rusiei uh, poate schimba balanța uh, de forță. Dacă Rusia vrea să continue pe scenariul uh, Ucraina de Est, Ucraina de Sud, Ucraina de Sud Vest, uh, uh, Transnistria și Basarabia. Adică dacă Putin vrea uh, să reocupe ca și cândva țari ruși aceste teritorii, și dacă Putin vrea să intre în istorie ca o în al doilea pietru sau cu în al doilea ca o a doua ecăterienă, o a treia nu mai știu, sau un prim Vladimir. Probabilitate ridicată ca Rusia să intervine militar în Ucraina, a zis-o secretarul general al NATO, Anders Fograsmus, se nu exagerează. Nu exagerează pentru că <coughs> noi o să ne timp de cehul. Dacă în actul întâi unei piese o armă atârnă în scenă, în actul trei trebuie să... Împuște. Puște. puște se foc. Uh, altul nu are rost, uh, acea armă uh, nu este un decor. Uh, orice element în piesă are sensul uh, său. Uh, și concentrarea masivă de forțe conform unui estimări, peste 30.000 de ostași ruși care sunt concentrați la frontiera cu Ucraina, trebuie să aibă un tâlc. Uh, uh, știți cum un moment dat, situația poate devii chiar necontrolată, pentru că nu poți aduna mulți militari, o masă atât de importantă de militari și ai ține în loc fără sens, fără să le, le formulezi un scop, iată ăsta e scopul, Intrați, ocupați, mergeți până la o sau oriunde. Deci, um, um, pentru că dacă îi ții mult timp într-un singur loc, îi își pierd sensul de militari. Ei nu mai sunt militari. Ăsta e psicologie. De ce riscul este extrem de mare Și sectorul general NATO are perfectă dreptate Riscul este mare Se poate ajunge uh, la o conflagrație mondială Sau va fi un război De durată între Rusia și Ucraina Și unul rece între Occident și Rusia Eu, eu Sunt Mai atent și aș vrea să fiu Mai optimist puțin pentru că uh, Intervenția masivă militară a Rusiei în Ucraina uh, va forța Vestul să intre în acțiune Militar? Militar. Eu nu cred că Vestul optea sta, uh, la o parte. În ce condiții, pentru că știm Asta... prevederile, uh, prevederile de care se conduc cei din Alianța Nord-Atlantică, doar dacă este atacat un stat membru al Alianței, poate celelalte state intervin militar. În cazul Ucrainei uh, ne întrebarea cum ar putea interveni Vestul. Uh, conform articolul 5 al, al acordului NATO, dacă este atacat unul din membri, NATO intervine. NATO intervine. Uh, în cazul când este atacată Ucraina, nu este neapărat necesar ca NATO să intervine. Eu presupun că vor interveni uh, pe scheme bilaterale. A că uh, Ucraina și Repub... Polonia cu Ucraina într-un fel. sau... Uh... În primul rând, să ne amintim că uh, Ucraina și Republica Moldova au fost declarate aliate non Nato ale Statelor Unite. Exact. Recent. Recent. Uh, deci o intervenție militare a Rusiei în Ucraina ar însemna uh, un atac militar asupra unui aliat al Statelor Unite. Care sunt consecințele? Uh, unei asemenea acțiuni eu nu știu pentru Statele Unite dar că atunci când ți este atacat un aleat tu intervii uh, vor trimite Statele Unite uh, forțe militare? nu știu, deocamdată nu cred că la prima etapă dar cred că uh, ajutor militar masiv inclusiv, tehnică militară da, inclusiv avioane tot ce vreți eu, eu, eu presupun de asemenea intervenția militară a Rusiei în Ucraina va fi interpretată de Polonia ca un risc iminent la integritatea teritorială a Poloniei. Pentru că nu știm să opresc tancurile Sigur că toate aceste scenarii apocaliptice am preferat să nu se realizeze, și presiunile exercate asupra Rusiei sper să-și să aibă efectul. Au fost. Presiuni de ce fel de. Sancțiunile. De Sancțiunile economice, economice și nu doar pentru că sancțiunile economice se traduc, uh, se traduc în presiuni din interiorul Rusiei asupra guvernării Rusiei. Uh, presiuni din partea cui asupra uh, guvernării? În, în primul rând din partea mari, marilor, oamenilor de afaceri mari. Nu și din partea populației. Să reamintim că popularitatea lui Putin e de vreo 85% acum. Stă bine mersi un fel pentru că mai greu merg oligarhii împotriva uh, unui lider care e susținut de majoritatea covârșitoare a populației. Eu înțeleg uh, proș Da. Eu înțeleg lucrul ăsta. Dar uh, <coughs> economia Rusiei este uh, extrem de oligarhizată. Dacă economiile, economia Uniunii Europene se bazează pe uh, pe businessul mic și mijlociu, Biznesul mijlociu este fundamentul. Da, sunt instituții mari, sunt monopoluri mari, sunt bănci mari care, ca care, să zic așa, formează sistemul. Dar sistemul funcționează uh, nu datorită acelor bănci mari, ci în fond datorită și băncilor mici. Că să nu uităm, în, în Elveția există o mulțime de bănci cantonale. Adică bănci mici care lucrează, funcționează și creează locuri de muncă. În Rusia în mare parte, acest business mic nu prea există. există mari monopoluri, și monopolurile astea sunt afectate în mare măsură. Businessul mic este mai puțin afectat de sancțiuni. Uh, Săm cu dumneavoastră, că haideți o lumea simplă care, care formează și 85%, nu cred că ei mănâncă uh, dorblu și beau șampanie franceză cu dorklu sau uh, scoli francești sau nu mai știu ce. Nu cred că. Eu cred că lumea asta, în viața cotidiană de zi de zi este. se bazează pe cartofi, pâine, pe undeva, slănină, lucruri simple. Deci, se zice că nici lapte de acum nu mai e suficient, că nu se dar, mă rog. De ce, dar companiile mari care sunt deja afectate. O analiză pe care am știut recent în mass media sistemului financiar demonstrează că deși băncile nu aderase în momentul respectiv când a fost efectuată analiza la sancțiuni, în interiorul băncilor politicii se schimbase deja. Pentru că proprietarii băncilor au înțeles că este riscant să investești în Rusia, chiar dacă formal băncile nu au intrat în sistemul de sancțiuni riscurile sunt mari și atunci care sunt concluziile? Unu, fie nu investim, fie dacă investim, rata de o să fie atât de mare încât nu o să aibă rost să ia cineva credite respectiv. Dar eu înțeleg în declarațiile populiste ale uh, conducătorilor la Kremlin că noi vom, vom scoate dolarul și euro din circuit, noi vom baza pe rubla rusească doar sau pe Ioanul Chinezesc sau, sau pe Rupia Indiană nu prea, pentru că deocamdată în sistemul mondial, dolarul este valuta folosită. Toate tranzacțiile băncilor în Rusia, dar și nu numai în Rusia, în țări se fac prin bănci corespondente care stau, care folosesc dolarul. internaționale. Dar dacă, dacă nu mai folosești dolarul, asta înseamnă că nu ai tranzacții internaționale. Îți stai toate contractele în exterior, lucrezi pe piața internă, China poate să-și permită locul ăsta, probabil. Deși, A doua economie mondială. Azi. Deși uitați-vă că cred că fiecare al doilea articol cumpărat în orice piață din lume este producție chinezească. Sau taibanieză, care e tot China. Deci, astea sunt. Și, și deci, presiunile ar trebui să existe din interior asupra elitei de la Kremlin. Și ele vor fi. Uitați-vă iarăși o informație prea nu știu pe cât de veridică este. Dar a fost linkul la, la decretul președintelui Putin. A, 18 conducători de rang foarte înalt din sistemul de securitate al Rusiei au fost Timiș. Cum să interpretăm lucrul asta? O luptă directă între liderul de la Kremlin și funcționarea apropiați acestuia. A, Mulți anumești interpretează a, cam în felul următor. Înseamnă că în, în interiorul sistemului, la, la, vârf, a, la vârful piramidei, există persoane care înțeleg riscurile enorme pentru Rusia ale aventurii anti a a, Crămii, a lui Putin, că este o aventură personală a lui Putin. Înțeleg foarte bine riscurile pentru Rusia și și-au exprimat într-un fel sau altul nemulțumirea sau altul în felul sau altului opiniile, dezacordul cu politica uh, lui Putin, uh, iar uh, reacția post și imediată. Uh, demis, înlocuiți cu alții care sunt loiali, alții care vor veni fie sunt proști și atunci nu prea ai nevoie de dânsii, nu prea mare folos de dânșii, dar dacă sunt deștepți, o să înțeleagă același lucru pe care îl înțeles, acești demis. Deci nu, nu, este, nu este de fiel simplă situația nici în fiul Dacă Începutin se crede tare, precum Stalin odată, atunci când îi certa unii pe alții și tot îi înlocuia cu oameni noi, pentru ca să nu cunoască de desubturile unor anumite situații, poate merge până în pânzile Albe, având, spuneam, acea popularitate povârșitoare. Ar trebui să aibă în în, în soartă lui Stalin. Să înțeleg foarte clar cum a terminat Stalin și, mă rog... Și deci, lui Stalin e una controversată, este, da. Uh, sigur că toate speculațiile astea ale noastre, cu noastre și ale altor analiști, sunt interesante și în punct de vedere strategic, cred că Ucraina va rămâne suverană și integră, indiferent de uh, ce se va întâmpla în perioade scurte de timp, chiar dacă va fi ocupat ceva. Etc., eu chiar cred că și Crimea va fi Reîntoarsă, reîntoarsă Ucrainei și va reîntoarce într-o într într perioadă mai lungă de timp. Dar pe, pe oamenii Simpli interesează astăzi, mâine ce facem este o săptămână, ce facem și an. Pentru că omul trebuie omul omul eu Mâne vând încă nu nu știu ce mâine. Nu există. Mâine, există numai acum, în momentul asta. Da, eu fac planuri zicea cineva că știi, lui Dumnezeu despre planurile tale, dacă vrei să-l să, să, să faci, să râde. Zic unii analiști că pentru a evita o eventuală conflagrație mondială părnind de la situația din această regiune, Europa, Occidentul, ar trebui în genere să renunțe la gazul rusesc exportat de Gazprom. Cineva dintre analiștii ucraineni au numit acest punct călcâiul lui Ahile pentru federația orice pentru regimul anume pentru regimul de la Moscova pentru că explică ei sancțiunile impuse unor persoane fizice, juridice sau unor companii nu ar, nu, afectează, nu afectează direct pe Putin haideți să spunem dar mă, lipsa vânzărilor de gaze l-ar afecta direct pentru că situația economică ar deveni una într-adevăr precară. Chiar dacă primele date arată acest lucru deja în primele două trimestre ale anului curent pentru Federația Rusă în urma sancțiunilor impuse de Occident. Eu înțeleg, sigur că... Chiar dacă e dependent de Uniunea Europeană în mare da. măsură de gazele rusești pentru a evita o conflagrație, probabil ar putea face și pasul ăsta. Au mai trăit oameni fără gaz. Au trăit, dacă... este foarte greu să iei ceva omului când el are deja lucrul respectiv. Uh, Uniunea Europeană este dependentă în mare măsură de uh, gazul. În mare măsură, cu, conform de cam până la 30%, cred că această dependență ridică și este foarte mult pentru o economie atât de mare. Uh, Imaginați-vă că nu vin 30% din resurse energetice. Pe lângă consumul uh, în gospodării de și uitați-vă la consumul în industrie. De Acolo vor fi afectați oamenii în mai mare măsură. Că pe acasă, la urmă, urmei închid caldura, mai stau la electricitate, mai dă ce facem dacă nu lucrează întreprindere și, și lumea rămâne în stradă. Este și egoismul ăsta pentru că situația nu s-a înrăutățit astăzi sau ieri. Așa amintim că aceste crize în livrările de gaze spre Europa au început mult mai, mult mai înainte atunci când a existat conflictul celălalt între Ucraina și Rusia când s-a închis tranzitul de gaz 2010 2000 mai înainte. mai înainte Ok. Europa trebuia să fi înțeles și având resursele financiare respective sigur că trebuia imediat de imaginat o altă strategie să rupă orice dependență de Rusia dar să folosească gazul rusesc dar în orice moment se poată schimba sursă, chiar dacă ar fi costat mai scump și existau alternative gazului chefiat din, din lumea arabă, dar iarăși Ceva la preț mai ridicat din ceva? Norvegia, poate? La preț mai ridicat din Norvegia gazul de șist, care este controversat e atât de controversată sursă de, de energie, dar nu s-a întâmplat, pentru că Lumea nu credea. Europenii nu credeau că astăzi se poate întâmpla așa ceva. Cine ar fi crezut un an în urmă? Un an în urmă. Că Rusia a pornit război împotriva Ucrainei. Și ce? la analiști. Scrie o dar erau considerați să mai ciudat. Nimeni nu credea că Putin va merge până, până, până într-acolo. Iată că a mers. Uh, haideți să ne rezumăm spre exemplu la Republica Moldova, ce să urmă despre Europa. Noi, noi avem experiența interdicției de import a produselor moldovenești în 2006. De fapt, prin 93 a fost prima interdicție, cred că 92-93 în perioada aceea, în legătură cu conflictul transnistrian. <coughs> Am avut interdicția din 2006, sectorul Uh, se, producerea vinului s-a reorganizat, a modernizat, companii care mizau pe un vin de calitate joasă au falimentat, dar acum sectorul ăsta nu mai este afectat atât de tare de interdicția de import pe rusă. Adică, uh, da, a fost dureros. Dar uh, faptul că uh, trăiam într-un regim semi-autoritar atunci nu a afectat atât de mult opinia publică. Da, au fost declarații, dar nu au fost manifestații antiguvernamentale. Cum iată se întâmplă acum cu, cu merele. Uh, Guvernul trebuia să se gândească din timp, să găsească piețe alternative. Mesajul a fost același prieten al nostru, între ghile Rogozin. Ne-a avertizat. Ne-a Ne-a avertizat, ne -avertizat un de externe al Rusiei. Uh, dar, dar iată că uh, chiar nu prea înțeleg de ce nu uh, s-a analizat și nu s-a găsit o strategie alternativă. Pentru că, spun lumea care, mai, care cunoaște mai bine situația, spun lumea că au existat piețe de alternativă în lumea arabă, dar trebuia de gândit din timp. Piața Uniunii Europene acum pare a fi mai deschisă. E o alternativă întârziată? Piața Uniunii Europene este mai deschisă acum. Dar concurența în piața Uniunii Europene este, este dură de tot. Deci acolo trebuie să între cumerele tale să demonstrezi că ele sunt mai gustoase chiar dacă arată mai puțin apetisant. Dar spun cunoscătorii europeni mănâncă cu ochii. Așa este. Până când europeanul se va învăța că de fapt un dacă este în țel birmanos, este mai sănătos decât unul care arată perfect frumos și care nu are gust. E îmi pare rău, așa este, este același lucruri și, și cu alte fructe și legume. Aici, în Moldova ar putea veni cu alt fel de calitate, dar pentru asta se des timp și strategii de marketing foarte agresive. Să treacă la sucuri, spre exemplu, pentru că... Da, da, sucurile sunt mult mai ieftine. Nu, știți cum... Eu, eu înțeleg producătorii de mere. Este mult mai convenabil să vinzi un măr decât un suc din mărul respectiv. Nu, nu, nu se compară. Da, producția de sucuri, ca și alternativă, adică să arunci merele la, la fermă de vite... Mai bine faci suc din transfer. este Sunt absolut de acord. Poți să-l mai păstrezi? Da, așa. Sucuri concentrate care sunt căutate în, în piața globală. Dar uh, lucrurile trebuiau gândite din timp. Ori eu presupun că uh, guvernanții noștri cu părere de rău nu au crezut că uh, rușii chiar uh, vor face ceea ce au făcut. Chiar vor introduce aceste interdicții și restricții. Uh. Deci, se pare, că, se pare că lecția din 2006 nu a prins prea bine. Eu nu știu câte lecții trebuie să repete pentru ca, pentru ca guvernarea să, să, să, să, să, să, să, să înceapă a gândi strategic. Nu în termen de cicluri electorale, dar în termen de 10 ani, 5 ani, ce puțin, 10 ani. Deci, lucrurile astea... Asta s-a asta întâmplat, acum eu nu mai știu cum, uh, cum uh, pe unde vor scădea cam așa noștri, pentru că situația nu este simplă. Și, uh, în noastră, nu trebuie să cadă zeci de mii de manifestanți în piață. să duce o mii de manifestanți. dar care să fie suficient de agresiv și nu cred, nu zic, să la bătaie. Microfoane, mass media adunată și creezi în felul ăsta uh, schimbi opinia celorlalți. Schimbă bine și în urmă. Domnule Barbaroș, această politică punitivă la adresa Republicii Moldova din partea Federației Ruse, pericolul declanșării unei conflagrații mai large decât o avem cea din estul Ucrainei, pe cea din estul Ucrainei. Astăzi, s-ar fi părut că în aceste condiții cetățenii Republicii Moldova ar trebui să simte și aceste pericole și să se orienteze masiv spre Uniunea Europeană. Se întâmplă cu totul invers. Că unul dintre motive motivele pe care le-ați invocat și la trainingul de ieri e că lumea continuă să nu cunoască ce înseamnă cu adevărat Uniunea Europeană pe fundalul unor manipulări propagandistice din partea unor mass media prorusești totuși pericolul pe care îl vedem în criza din Ucraina aceste măsuri punitive despre care spuneam ale Federației Ruse de ce nu ar determina cetățenii Republicii Moldova să se îndepărteze de de această regiune, de politicile duse de regimul de la Kremlin. Ce mai mult factor aici, noastră, ați menționat câțiva din ei. Cred că cea mai important este încă așa numitul sindrom Stockholm. Robul continuă să se rute în mâna stăpânului chiar după ce a fost eliberat din rubie. Pare rău să zic lucrul ăsta. Sigur că uh, când spun aceste cuvinte destul de dure, multe oameni zic că aș vrea să fiu rob cum am fost în Uniunea Sovietică. Există această nostalgie după așa anumită viață uh, viața asigurată în, în fostul Uniunea Sovietică. Lumea uită de rândurile enorme la produse alimentare, lumea uită când întrai seara, da, în alte momente în, în, într-o alimentară și nu găseai decât orcane de 3 litri de sucuri de roșii, spre exemplu. Nici altceva, Lumea uită de cozile la pâine care au existat în perioada respectivă. Și spre că se produce mult. Mai vom de, vorbim de condițiile sanitare. Astea de cum, asta, da. <gângenere> da. Sigur că a, există, există aceste mituri. Viața unei că era bună, și, și, și mult prea bună. Lumea care ne opunea rezistență atunci tacită, ne ieșind în stradă, dacă care avea o gândire critică, înțelege că lucrurile s-au schimbat mult spre bine acum. Și sunt alte condițiile și sunt alte criteriile după care trebuie să judecăm ce a fost atunci. Dar, iată așa, cu timpul cu timpul această nostalgie se menține în rândul segmentelor de vârstă mai înaintată, și este transmisă cu părere de rău tiner. Totuși, cu un an în urmă, cu... percepția cetățenilor Republicii Moldova era ceva deosebită de cea de astăzi, când aveam vreo 3-4% în față susținătoria integrării europene versus susținătoria integrării în Uniunea Vamală, ce s-a întâmplat în ultima jumătate de an. De eu scâmbat. o să mai încă la ce da. eu, cu, cu mentalitatea aceasta de rob iarăși îmi pare rău să, să critică în cităția dar așa este, lumea trebuie să înțeleagă că, da, astăzi noi avem piață în Rusia, dar Rusia, și nu știu de ce nu se vorbește despre lucrul ăsta, Rusia negociază cu Uniunea Europeană stabilirea unei zone de comerț liber. Din 2003 încă, apropo, sau da. înțeles cu privire la crearea unei zone economice libere care se treacă prin statele. Da, el care... spunea spațiul comun economic, atunci, da. așa, dar, dar acum recent Putin la summitul ul rusia unie Europeană a solicitat și acum întrebarea mea și, și acum dacă intri într-o zonă economică liberă cu Uniunea Europeană Trebuie să modifici standardele de calitate interne, să le ajustezi. Nu o să modifici în Europeană standardele să le facă gustului sovietice. Nu o să facă lucruri sau gustului rusești. Nu o să facă. Uh, standardele europene sunt mult mai dure în multe privințe. Foarte multe privințe. Și atunci, Rusia, Rusia deja ajustează standardele naționale la cele internaționale. Așa numitele ISO, uitați-vă la întreprinderile mari rusești. Toate companiile care exportă au standarde internaționale de calitate. Adică, producătorul nostru, chiar dacă o să vrea să exporte în Rusia, o să vrea să se conformeze altor standarde deja. Pe lângă aceasta, pe piață rusească... Ce ori europene în cele din urmă? Pe piața dacă... da, absolut. Pe piața rusească intră și alți și alți exportatori, pe piața rusească, alți actori importanți care vin cu standarde mult mai bune. Atunci, producția noastră devine necompetitivă. Adică, strategic vorbind, acești producători, miele trebuie să gândească că a, fără standarde înalte, fără tehnologie moderne, noi nu avem căutat nici pe piață rusească. În câțiva ani. În câțiva ani lucrul ăsta o să se Cum s-a întâmplat cu vinurile? Am fost scoși din piața rusească, dar au intrat vinurile argentiniene, Chile, a, a, Africa de Sud, Australia. A, au ocupat nișele respective și acum... Noi putem intra pe piața rusească, am putea intra pe piața rusească, dar nu mai putem cu calitatea și a vinurilor care le exportau înainte. Gata, s-a terminat. Trebuie să fim competitivi cu acești producători de vinuri. Și așa s-a întâmplat și cu celelalte produse agroalimentare. Spun că dumneavoastră am zis eu o vorbă care îmi place tare mult. Noi și mulți și o poziția politică și zic iată, că Uniunea Europeană vrea să ne îngenuncheze. Dar noi nu ne lăsăm. Cum am fost pe burtă, așa și stăm pe burtă. Când noi continuăm să stăm pe burtă, în loc să încercăm, să ne ridicăm încet pe propriile picioare și să, să jucăm astfel încât să ne realizăm interesele noastre naționale. Și interesele naționale sunt modernizarea societății, modernizarea economiei, retehnologizarea economiei, uh, surse de, de energie diferite, diverse, dar și ceea ce este mult mai important uh, să introducem uh, tehnologii care conservează energie, să introducem, să dezvoltăm surse de energie alternativă și să mă că Germania Germania uh, deja în timpul vierii a atins cota de peste 50% de producere a energiei din surse alternativă. Nu gaz. Vânt, soare. Două surse alternative principale. Și sigur că economie. Sigur că economie energiei. Casele noastre, cu părere de rău, consumă cred că două ori mai mult decât, decât ar putea dacă a stupa toate găurile sau a rezolat termic pereții. Uh, asta este uh, și modernizarea cu părerii de rău, noi nu putem găsi este. Cu părerii de rău noi nu avem opțiuni din care să alegem. Nu avem. Asta este trist, adevăr. Dacă ar fi Uniunea uh, vamală, pe urmă zicem China, pe vine India și Uniunea Europeană și noi să alegem între patru modele. Cred că la Statele Unite. <laughs> Deci, ăsta, cu părere modelul de dezvoltare european este unica uh, opțiune pentru noi, care ne asigură în viitor. Noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Da, poate o să fie mai greu câtva timp în și ne adaptăm la noile standarde, dar europenii vor ajuta să facem lucrul ăsta. Uh, discutam chiar ieri la uh, materia de lucru cu la care se prăzutat uh, Lumea uită că doi, trei ani în urmă aveam niște drumuri de o calitate execrabilă. Și acum, cu banii Statelor Unite, vine uh, compania torcească și face drumurile aici la noi. Cum zicea uh, un ziarist uh, rus în, uh, în publicație ieri, chestionând uh, uh, diferite persoane aici în Republica Moldova, iată, vin americanii cu banii, turcii construiesc drumurile, dar ce nu luați voi banii? Ei, la noi ar fi furat jumătate. A, un lucru foarte important, probabil. Da, politicianul trebuie să țină cuant. Lumea crede că noi, companiile moldovenești, nu au câștigat licitații respective pentru că ar fi furat jumătate din bani. Cum vi se pare discursul politic al liderilor aflați la guvernare care susțin integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Să amintim că cei din coaliție lansaseră și campanii de informare a cetățenilor cu privire la beneficiile pe care le aduce Uniunea Europeană, semnarea acordului de asociere, implementarea acestuia, nu a prea dat rezultate a această campanie în condițiile în care avem 54% dintre cei care doresc Uniunea Vamală și doar 41% pentru cei care doresc integrarea Uniunea Europeană. Uh. Indiferent de faptul că au fost liberalizate vizele, toată deschiderea europenilor astăzi și pe fundalul embargo-ului Federației Ruse spuneați de banii care vin din Occident și din Rusia nu vine aproape nimic. nu se chiar nu vine nimic, vin doar interdicții. <coughs> Campaniile de informare de deci acest tip de regulă dau rezultate peste, un, peste o perioadă mai lungă de timp. Ele nu dau rezultate imediate. Iar greșeala guvernării, mai multe greșeli a făcut guvernarea asta, dar a, începește informarea cetățeanului fost că, de fapt, această campanie de informare privind beneficiile ale reilor europene a, a, a, a fost lansată prea târziu, nu este eficientă, a, este doar sporadică, nu este comprehensivă și, a, cu părere de rău, cu părerea rău, nu toate instituțiile mass media înțeleg importanța acestei campanii de informare. De ce mass media poartă pe undeva acolo o vină? Păi Cum poate guvernul să... Guvernul nu, nu poate să mesajul chiar, chiar da? din strad, din casă în casă. Cam puțin, deși smul, mulți, totuși cam puțin. La guvernare nu reușește să meargă din casă în casă. Guvernul trebuie să da, să informeze cetățeanul, dar eu cred că uh, sursele mass media publică și private uh, dacă înțeleg în ce constă interesul național al țării noastre, trebuie cumva simplici în, în aceste procese de informare a cetățeanului. Dar uh, cu părere de rău văd la aceeași surse de informare în masă, sau la aceeași surse de informare în masă un apel pro-european urmat de uh, știrile rusești, transmisie de, de surse de informare rusești. Atunci, ceea ce urmează nihilează orice mesaj pro-european. Cetățeanul cu prerile de rău este încă influențat prea mult de o singură sursă de informare. Această sursă de informare este în fond cremlinul și te prinsă creadă în ceea ce spune Kremlinul, timp de ultimii trei, aș zice, ani, cel puțin trei zile, a prelucrat masiv de aceste surse de informare, el este anti-ucrainean, anti-european, pro-putinist. Cu de eu, Putin și la noi, nu este chiar ca Rusia, dar aproape îl ajungem. Ucrainienii acum intenționează, cel puțin este elaborat un proiect de lege, pentru a interzice, între al difuzarea tuturor posturilor TV și radio în limba rusă. Chiar se discută și despre limitarea accesului la internet pentru, pentru ruși. Lucru este Am este să facem și noi să interzicem uh, posturile rusești pentru a contracara propaganda rusească? Deci poate trebuie lucrări să fie făcut una în urmă. Poate, dar eu aș fi preferat uh, contracararea propagandei să fie realizată prin campanii de informare în care să uh, demitizeze tot ce spune această propagandă, să înveți cetățeanul să gândească critic, închizi o sursă de informare, el o să vorbească, o să asculte, cum asculta cândva în Uniunea Sovietică vocea americii sau Europa Libere sau Europa liberă sau doi cv Vor asculta clandestin alte posturi vor transmite informația din gură în gură. Este mult mai important să... Ceea ce e interzis e atractiv. În a, și asta este, și asta este, dar este mult mai important să-l dai argumente și să-l înveți să gândească critic. Prietăriu, marea majoritate a noștri nu sunt învățați să gândească critic. Să critice guvernarea, dar să critice și așa numiți prieteni și parteneri strategici întregile mele pe care i avem deocamdată. Ne oprim aici, suntem deja la ora 10, vă mulțumesc domnule Barbaroși pentru participarea, urmează și la ore fixe, vom urmări și conferința la care uh, veți lansa astăzi uh, prezentale. Voi faptă participa la lansare pentru că mai sunt fapt, acolo câteva mai sunt companii, da? companii. Este un omnibus și se numește un omnibus, adică un sondaj realizat prin contribuția multor. Revista Panorama, m-a interesat, acolo, Sibia Saxa? Da, da. Sunt, da, Vă mulțumesc, directorul I.P. Arcadie Barbaroșe s-a aflat în emisiune. Vă aștept și în una din edițiile viitoare, domnule Barbaroșe și vă cu mulțumesc aceea. o dată în plus. Puncte de reflecție.